Не розповісти мені, що в тебе стільки моїх фотокарток. Анжеліка нетерпляче перебирали знімки один за одним, і кожен наступний здавався їй вдалішим від попереднього. Так, я все це забираю собі. Вона швидко поклала несподіване багатство до своєї сумочки і вже без обурення, навіть з явним інтересом, подивилася на Василя. А ти, ти гарний фотограф. У твоєму ательє тобі кварталу, премії повинні давати за таку роботу. Тобі справді подобається. Він аж сяяв від щастя. Ну, звісно, подобається. Ліка склала губки в задоволену гримаску і, відвернувшись от Василя, відверто замилувалася своїм зображенням на стіні. Ти зумів підкреслити найкраще в моєму обличчі, а вади зовсім приховав. Ну... О ті дрібні недоліки, що є у кожного!» Відразу зробила вона застереження. «У тебе немає недоліків!» Абсолютно щиро, не допускаючи навіть тіні сумніву, вигукнув Василь і, не в силах стримати своє замилування, палко додав. «Анжелочко!» Ліка мимоволі скривилася, їй не подобала сім'я Анжела. Від самого її народження батьки, а за ними й інші родичі та знайомі звали її лише Лікою. Тому перша частина її імені – Анжела – здавалася їй грубою і мало нелайливою. Василь же, почувши при знайомстві ім'я Анжеліка, відразу утворив від нього пестливе Анжелочка і потім так і не зміг поміняти на незвичне Ліка тому, як правило, взагалі не називав кохану на ім'я. Лише в момент особливого емоційного напруження, коли почуття захльостували його і він втрачав над собою контроль, дороге його серце Анжелочка проривалося назовні, викликаючи у відповідь обурення та докори від об'єкта обожнювання. Однак сьогодні Анжеліка вирішила не суперечити і не загострювати увагу на дрібницях. Вона відірвалася нарешті від своїх портретів і поглянула на Василя. «Ну що ти стоїш, Васю? Сідай поруч». «Я... так, звичайно, але я, я хотів би почастувати тебе чим-небудь. Тобто я хочу запропонувати тобі вина чи Мартіні». Італійський лікер Мартіні останнім часом буквально заполонив прилавки лікеро-горілчаних відділів і рідко в якому домашньому барі не було хоча б однієї пляшки цього гірко-солодкого напою. «Васю, ти ж знаєш, я не п'ю ні вина, ні тим більше чогось міцнішого», почала своїм звичним безапеляційним тоном Анжеліка. Але раптом, подумавши, змінила гнів на милість. А втім... «Чому бразочок і не випити, щоб не засмучувати гостинного хазяїна?» «Звичайно, я зараз!» Василь рвонув на кухню. Вітіля негайно долинув шум перекинутого стільця і тонкий дзенькіт розбитого скла. Ліка не зрушила з місця. Відкрився і зачинився холодильник, і на порозі кімнати постав Василь. «Ось, залишився тільки один келих», вибачливо повідомив він. «Але я взяв собі чашку. Ти не проти?» «Не проти», – великодушно озвалася Анжеліка і трохи відсунулася, щоб дати місце для принесеної Васею таці, на якій красувалася пляшка кагору і прямокутна, трішки пласкувата, темного скла пляшка з лікером, а ще келих та чашка в синій горошок. Вибачили в мене геть ніякої закуски», – виправдовувався Василь. «Я не сподівався на таке щастя і не приготувався, як годиться. До зустрічі!» Він обережно присів на краєчок тахти. «Треба завжди мати в холодильнику джентльменський набір, на випадок раптових гостей!» Сміючись і підсідаючи до нього ближче, повчала Анжеліка. «А що, як завтра я знову захочу прийти до тебе в гості?» «Так-так, безперечно, я, я все куплю, ти не турбуйся!» Я все куплю і чекатиму на тебе. Не зараз же ти почнеш чекати на мене, уже без сміху спроквала, мовила вона. У Василя на мить перехопило подих. З помітним тремтінням у руках він узяв у стаці пляшку кагору. Церковне вино. Його дають навіть дітям і ваг... майбутнім матерям. Червоне міцне. Улюблений напій п'ять працівників, вирішила поповнити його знання Анжеліка. Але відразу прикусила язика і стиха.